Renascentism Sâni sub veluri și umeri sub dantelă, Condotieri ca vulturi la pradă, Madone cu tulpina de zăpadă Suind pe un zbor de îngeri în capelă, Surâs o travă și iubirea spadă, Statui dansând pe funerara stelă, Levantul cu arome sus pe velă Și paradisul în flăcări pe o arcadă. Bizanțul în ochii verzilor amante, cu lira apolinică mandola, pumnalul înfipt în piept cu mâini savante, spre indicele fil de șurbusola și sub un cer bătut de diamante pe rugul florentin, savonarola. A 10. 1969